امہ فی النظم ماتین علی رحمت تعریف خودتاقید خودتا تعریف د و جکمدنو تقسیم تا تاقید منقسم کے قسمین تا یعو دے تاقیدی لفظی او بل دے تاقیدی مانمی یعو دے تاقیدی لفظی او بل تعقیدی تعقیدی لفزی عبارت تی دا هر حر نقصان دا هر حر نقصان او کمینا شغو آخیاوی فنظم لکلام کی یعنی متکلم تا عبارت کی دا تا قسم تصرف کردی ذات تصرف تصرف کړی چې دا تصرف د واجنه ذهن معنا مراد سموځ زر ان تقال ذهن معنا مراد تصرف سمې انتقال خو کپا مت تصرف په نحوه جایز وی او فقہه على تصرف سوی دې تلګاړو وچې دا د څه فطره سره ورو کړی پد تقدیمو او تاخير یا په فصل بینر مطالعهبین سره فصل بینر مطالعهبین د څه شنو یو بل سره لازمي ايکه فصل پاج نويس سره وکړي تا یا تقدیمو تاخير یا قربو وو داسي خو تصرفي کړی وي دا آری تصرف دواجنا خلاب چی کم دنو گراند گردی دلوی او مانا مراد زر زهن تصنک سر زر زهن مانا مراد تی اتخار دی دی دووی تاقیدی لنکی تاقید شی امان چی دی دا, دا, دا تغصیل دباره دی تردید دباره دی نخالل و نقصان اغبر یاو اقیابی بر نظم او یا بابا خیاوی په انتقال کې نو تاسو موږ او او امار اورل په تالیفات کې شنه او ام او امار اورل په تالیفات کې شنه یالي کله چې وځه تفصیل د حاضر کله چې وځه تفصیل د حاضر یا دا تاې او ی تا کار دی خو چې کله وررسه تقسیم د محدود را دي د بیا راړل <سؤال> نرواز د دلته تقسیم د ح لې بلکېدل ته تقسیین د محدود دی چې محدود تعقید چې دی یا ن او یا یا و پو اوې و زما مور او پلر خاالت برګدي و څنګه وچی با ستن مور او پلان کې کميوتان یو خبرو کې له سات اخی له هغه ما یو کیږي له څنګه وږيوتلو د سبب باراني په بل تلوینات د سبب د کمندونو باران نه یوه دتي خبره بیا باراني او یعنی بیا د پلان خبرې ډېک یا مور خالص برګان نه نه زوم خالص برګ یا وو شو یا و امع بالنظم و دا خلال او نقصان یا بواقعاوی بالنظم نکلام که دینات امع لخلال واقعین دینات ملکنام یا بواقعاوی بالنظم دا؟ مثال دیکھر که قول الفرزدق لگدام اقوله فرزدق شوا دا خبره فرزدق فرزدق قول الفرزدق سر اتاعین دا دا این د شاعر او دای د قای چې فلسف د فرادو فاریده ولاته راځه له نن تکو چې ګر شپ ګر بيو دي سره نور اوسه ور څه دې خامه ولا کړه دې ازه ته راځه له نن څخه چې له بي مبي شېرلوبه مینو دا خبره فرادو څه لا کړی دا فی خالی د فی خالی محمد هذا ماما د هشام کي محمد هذا ماما د هشام کي زه یې غوا خاله ماما د هشام هشام ابن عبد الملك ابن مروان هشام ابن عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان مشهور بادشاه شو دبنه اميهو اول مروان اللي الحكم بيا مروان نرسو عبد الملك بن مروان عبد الملك نرسو هذا زمن شروق شدوا بات شيلي سليمان وليد او هشام شدادري والا ختم شو عمر بن عبد العزيز باشا ناد عبد الملك وارهو عبد العزيز او عبد الملك رونو مروان زمن و عبدالعزیز مخ که مرده ده غنه عبدالملیک نه او عمر چه کم دهنو زا عمر ابن عبدالعزیز ره محلا درده زیه و نوچه زا عبدالملیک ده زامنو چنسیره چشوه ختمشوه نو بادشایی دهنی بویراد ست مساله و محلوسی و بیا ده چه ما ده واقسته عمر ابن عبدالعزیز و ده هشام ابن عبدالملیک داد عبدالملیک زیه و بادشاوه په خیاله هشام دغه احشام ابن عبد الله الی او ماما ری هشام ابن عبد الله الی او سره ماما او داغه ماما نومه هشام ده خورک اود ماما یو نومه خبره وه گی دا اغه کوم دنو ماده هکای ماما ماده هکای دا ماما نومه مو سره شه دی هشام هشام ابن ابراهیم هیشام نتیجه اول د هیشام عبدالملک ماماو دا د هغه ماده دکې د هغه ماده هکې د شعر ویل دی ورته شعر مقصد د خپلوی تا دا چې د هیشام کې ابن عبدالملک د مامال حیثیت کولې د مامات څه کول په مابل له په ناسه الا او حون اوغ هوو پارې وو ترکې د پهکې دی و ملوغ ف نې الله مملله نشته د به خل پهشان د د پخ و کې د دوونې پ خل وکې الله مملله مګ اغ ک دی چې اغادشای وړې شوي دا دوسللا ده کوم یې بعد نیشتره بادشاہ د په خپل ګوګي مگر بادشاہ د غنځې ده مگر بادشاہ د غنځې ده دا بادشاہ سوکته ابو امه حین ابوه یو قاربه پلا د مو د ژوند له پلا د او په شان دو اوسني ابو امه حین ابوه یو قاربه فلار ده مو ده دو جوانده فلار ده دو او پشانده دو ده سوی لکه درشو او پایو کل لکه نا تغیقه نا بیزه و کنه او پایی کنه او کنه نا بکن درشو ده مانه ده با سورت تعقید کی مانا مراد زهن دا مانا مراد زهن دا مانا مراد ده سو لنده مانا مراد دانه چه سرسو کلی جوانده دیگه نا نو پا دی خلق کو دی خلقو که یو جوانده آغا چه صد چه صفت کومان نشت. ها. ده ده پشاندی نیشد اهان یو کن ده ده پشانده ده چه اگر ده پرایه ده اومد شد یعنی ده اغه د دنیا زماده ممدوح سړي خله خله په شانته واچاپ پښان دي خله په دا اورښت لا کېده په دا اورښت ماما ته ده له اورښت ته ده نور دي ماما په شان دي څوک سره زکه چې سنتي دا شاعر له چنده باندې نشامورږي هغه به باندې نه کیږي په کې ددا پاتې دغه تاسو چې پات کاي چې پاو همدایږي نو هغه په پی ڈی ای کې ټی جی ای کې په هغه پلان کې دې کړان دا ته پښان ته یوته دي علاوه دې بحث علاوه ځان وګورئ چې څنګه خپل پاکه له ګډه غلې بدا مقصدو بدا مقصد داکيږي زه درازیده بوله درازیده وجاء ان الاشياء التركيب نواب مشاباب اللز مشاباب اللز مثله مثله مفضل منه حي موصوف يقارب في موصوف صفاتنا دا بجان د مشلوهونه بجان د چنه مداادله موغل مروته یو ذات کا وما مثله حي يقاربه في الناس دا في الناس دا خبر د لیسه وما ټيپ وا ما مثله حون موسوف یغاارې شو موس سره سیفت بدل شو چا نه مودل می نهو سره د بدل نه سر دشا شو دما او شو وما میلو حون یقاري وغو نشته د پرشان د د یوډونې چې مشابی وي د د سره ی چې مشابیوي د این ناسی بسالیو انسانانو کی سوشتا دی دا حیون یقاری مبو نکیر دا گنا دا مستثناء ایسی شو اللہ حرفی استثناء مملکن موصوب مملکن موصوب ابو امی مبتدار ابو اوی شو خبر مبتدار تالا خبرنا مملکن بارا شو سیفت موصوب سرد سیفت برنا مستثناء شو دا مستثناء مینقونات مستثنا صاله غوص استعمله ونه بدل کده مشلوونه بدل کده مشلوونه مؤدل منه صاله بدلنا نه قسم بنزارما خپل نازل فورشن مشرو مؤدل منه حی موصوف یوقارکو صفه موصوف صاله صفه پلاله مستثنا مين هو الا حرف اساسا مملکان ابو امهی مبتدار او ابو ایسو شو خبر مبتدار صداد خبرنا صفت اماللکان اماللکان صداد صفت او موصوب دوارا دارتی کمرا مستثناء مستثناء صداد مستثناء مهنونه بدل او د خوص آداد بدلن ازم نو ما او فنناسی و و از او غرات نمره تک تعروف مثلوه من له حاج يقاربه نزشه بدلشه ذي بدل او من له كده دون فصل ذي بدل او من له كما كده دون ابو مني مفدا او ابو زيد والله د مُبتدا د خبر په مانس کې فضل پاج نبي سره حيون ني سيفه <تصف> در حيون موصوف یو قال بوې سره صفه د دې په مانس کې ابو هو خبر د باه ییړی مُبتدا د اجنبی نه نه او د موصوف او صفه په مانس کې فضل په اجنبی شوف درې سالوړم موملکان مستثنه دا حیون یو خاری بوسده مستثنه من او تقديم دا مستثنه و مستثنه امین تقديم دا مستثنه و مستثنه امین سلور تصرفات ماوید فتل بمعبین مبدل من قدل مبدل. مبدل من او بدل کی فتل بمعبین مبدل دا. فتل بمعبین موسو بدل خصیفات کی الو رو تب دین د مو سرن اپ مو سرن سوالو چې تاسو دین مو سرن اپ مو سرن منو کوسید ځاې نه داو کېدل شي دا دا په کتابو لښمارو زمون جواز او عادی جواز سره کار نشته په چمانا کې ګراهواله راولي وګر کا د تصرف سی ځاې دویم دنسکه د درې نور روانکارې موجود وره فصولانو د په ځان د خبره موصوفه صفات مهمه ده پس درې په درې مؤثد موجودو دا څلورم چې موثد او معابد نه موثد او معابد د مؤثد موثدي معابد د قدروان کار وملګری ماوینه اوسسوی بل چې مونږ دا خبرو وغوا شه دلته تکي زمونږ جواب او عدم جواب سرکار خو چې ګرانواله به ما حاګه سټي سوال سوالو چې ذکر د تعقید اللغوی رصد ذوق فی تعلیفنا دا چې کمره مصادر دپداسه د تاکیدی لفظي پرست دچانا زو په تالیف نه زو په تالیف چې د نحوي قاعده نه سره علاو خلاف راغلو څه نه نحوي قاعده نه سره علاو په لابلې په ځم چې څنګه د وزن او وزن د نحوي قاعده نه سره خلاف دې نو د ذکر د تاکیدی لفظي پرست دچانا زو نه مستلزم جواب مستلزم نه زو په تعلیف کې دا و چې د قاعده خلاف شوې ده مشهورې ده نحوی برابره په بلدا څرګي را راوستويو کو او تاکید لفظي دا دي شګي را راوستوي نو بیا یاد نحوی خلاف پیو کو په مابین لدې کې نسبت دومون خصوص من ورته ده زو په تعلیف دا ده چې څه څه خلاف شووي ګرانواې وکوو نووي لکه د راان وله مغو خلاف شوی د ګرانوال پهې او چې چې ګرانواې را وي د خلافیوکو نووي او چې ګرانواې د کړی را اوس وي او که د نامې دا چې کمدنو تقدیم نو مسصنا په مسصنا تقدیم نو مسصنا بچوانی زری ماده او خپلې کانا شو زری ماده اجتماعي لا کفصل زموږتادو خبر فصل د مبدلونو بدل, بدل وګانا بدل مبدل منو مند فصل په دغه نام په خلاف ته زور په tali کوم د اوتاری دی چتاقیدی لغزي وی او لنها وی خلاف نوی لکه تقدیمه متوسطنا و متوسطنا او چی دنه وی خلاف پی او تاکید لفظی وکي نوی لکه ازمان قبلت ازمان قبلت دنه وی خلاف ته او تاکید راوسته نو سو غرمانې دا او نشره به شان دد باندې ای څو جوان دې چې او شاوې ویلې د سرا فن ناسه بتول خلق إلا مملكا مغريهم مملكت ابو امه ابوه چپل د مور د مملک ابو هو بلار دې ممدوټه یعنی د دې بادشاہ د مور بلار او د دې تاع صفات کومه د پلا دایوي شي نه خبره ده کنه چې د مور بلار او د ماما بلار یې وسه نه اور په او تاسو لږه د باندې د مور بلارو د ما ما پلاډول شي همدار هشام دی همدار هشام د مور پلار او چې زړه ته چې پات کوم د امنوم سره هشام دی دا غي هشام فلا څنګه سوچې نه ابراهیم د هشام پلا د هشام د امور بلارو د شاولیا د ملې اورو negócio ما تا د لکما ماي اورته پروت إلا مملك أبوه أمي حي أبوه يقاربه ما څنګه څنګه راغلې کیه تاکید لری کیږي چې اي حي يقاربه إلا مملك أبوه أمي أبوه اي حي يقاربه يو ځان دې چې مشابې بي زنه سره إلا مملك په شیر کې مملكانه او ځان تا مملكانه څنګه درڅېره انا ترکی وجدوا شان تردید نو ستنا کوم ستنا د هوښیوي چې تدرید نو ستنا کوم ستنا منو وانی او جنو الصلن سر واجبې نه تفصیل او د تدرید نو ستنا کوم ستنا منو ختم کو کنه الا حجو يقالبه الا مولا كون ودا مستسنا کلام غیر موجب کنا او کلام غیر موجب چې راشي پای کې بدلیت اولاده ندا بدلیت mommal la kon a o mehe avou